Então, é, nosso time está acertando os detalhes hoje, né? Porque a gente sabe que o jogo vai ser decidido em detalhes. Mas nossa equipe está com uma proposta de jogo bem legal, que o professor Paulo acha que é o melhor para nós. É a marcação fundamental dessas partidas. E aproveitar bem os contra-ataques, né? Que é a jogada de velocidade. E a gente acredita tá, tá um pouco melhor também no preparo físico, né? Até mesmo que o time deles tem dificuldade de, de se reunir, de estar treinando todo mundo junto, por mais que é um elenco muito experiente, eu acredito que o coletivo pode vir fazer a grande diferença dessa partida. né na semifinal, que é, que é o sonho de nós, de cada atleta chegar entre os quatro melhores, e não vai faltar empenho nem força de vontade para a equipe do Salesiano chegar na, nessa final. A quadra lá de Nova Andradina, segundo informações, é de proporção pequena, né? Vocês já tiveram jogo esse ano nesse tipo de quadra, nessa competição, e o que muda? Olha, nós temos... a gente não tem dificuldade de jogar em quadra pequena. Até mesmo a gente gostaria que fosse numa quadra maior, mas a gente já tem é, treinamento adaptado para esse tipo de quadra. Então, acredito que isso não vai fazer diferença, só vai se tornar um jogo mais pegado, o um jogo mais disputado, né? O rali das bolas vai ser constante o jogo todo, mas isso não vai não vai dificultar para nós não, ao contrário, a gente vai fazer a movimentação mais rápida, fazer um dois e acredito que o nosso time tá bem focado para esse jogo. Tá bem unido, o fator grupo pode fazer a diferença nesse momento.